Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 151. rum halljátok, aminek majdnem az a címe, plusz pina, de aztán gyávák voltunk. Győzött a Én, jó az iszlés. És, azért, hogy és ez, az a arra, adását, ez a mi titkunk. Most, hogy nem árultuk el. Sziasztok! Nagyokat nevetünk, és akkor rögtön menjünk bele a heti halottas témába. Igen, nagyon kevés ismert idehaza, ugyanis ha jól tudom, egyetlen egy könyvét jelentették meg, Graham Joyce. Viszont éppen azért gondoltam, hogy essen róla szó, azon kívül, hogy hát mindig szomorúak vagyunk, hogyha elmegy egy író. Mert mi ez a tendencia, hogy nem hogy rendszeresen jelentetnek meg olyan könyveket szerzőktől, ami egyáltalán nem az ő tipikus, klasszikus a legjobb, vagy a, a, ne agyisten valahogy a szériában így egymás után következő könyve, hanem, hanem ezek az összevisszaságok, amik szerintem nála ez a Rémálom világ című kötet azt eredményezte, hogy... hogy végül is megszakadt a kiadása, és jól olvastam a, a róla szóló cikkeket, ez, ez, ez egy ilyen korai, vagy nem, nem a klasszikus könyv, és utána egészen érdekes és komplex dolgokat írt. Fogtündér sorozatáról híres. Aha. Szóval, hogy, hogy én, én olvastam ezt a rémán a világot, és annyira... Érdekesen indul, és porzongató és az egész történet, és utána egy kicsit kevésbé volt izgalmas, ahogy befejeződik, hanem inkább átmegy ilyen kicsit, nem is tudom. Szóval, mint egy, egy törés lenne a két felek között, de az annyira nem volt nagyon átütő a második feleszámra, hogy nem jegyeztem meg a szerző nevét, most csodálkoztam le, hogy ez ő. De miért? Miért csinálják ezt? A másik példám egyébként, vagy lehet, hogy lesz adásban később róla szó, szóval nem a mostani, hanem valami későbbiben Ez a Fred Vargas sorozat, ami múltkor meséltem a kötetéről ami ki tudja hanyadik a, a, a szériában, és, és akkor megbeszereztem a másikat is, ami megjelent magyarul, amelynek egyelőre csak a hát olvastam mert de az alapján úgy néz ki, hogy ez egy totálisan más széria, tehát hogy sehogy nem szerepelnek benne ezek a nyomozók. Aha. Hogy, a hogy, hogy, nem... hogy, hogy ezt 91-ben adták ki, ezt a Graham-Joy-szköt, tehát amikor közücsmerten, mindent lehetett és kutyajütőkezében volt a szakma, most már nyilván nincs ezért van szép Fred Vargasz is össze van keverve. De hogy akkor Aha. azért a minden második embernek volt egy kiadva, és kiadott valamit. De, hát Fred Vargasz sem jól van kiadva szerintem. Próbáltam ironizálni de... rajta, de le lehet de, a számépeimat. Meg... Én meg itt vagyok, a... hogy hívják ezt a, a figurát. A viccelrontót, Nem mindegy. Ennyire Csak. rontom a viccet. Duflacsavar, duflacsavar. Dufla igen, igen. Jó van. Egyébként szóval... egyszer egy jó kis városi fantazik, biztos, hogy van a viccelrontó embernek halandjaiban. <laughs> Az a kérdés, bárki tudja választ, hogy miért vannak össze kiadások, sorozatok belekezdése, közepébe, aztán nem ott folytatása. Jól tudom, egyébként nagyon sikeres ugye a mezből sorozat, az is valahogy össze van. Most lehet, hogy a szerző ír írományainak a időrendiségét követik, vagy, vagy ilyesmi, és akkor a szerző, az aki ugrál az időben, Érdekelne, mert, mert nem tudom, hogy ez mennyire hat a olvasóra. én, én, én el tudom fogadni, hogy mondjuk van egy sorozat, és akkor a, az aktuális évben külföldön is marketing alapon megnyomott könyvet fordítják le elsőnek, tehát az teljesen oké, okay, hogy, hogy akkor Igen. nem nulláról kezdik a sorozatokat, hanem becsatlakozunk ott, ahol tart. egy így a random össze-vissza. Hát még azt lehet hogy azért ezek a dolgok valamiféle díjat nyertek, és úgy kerültek valakinek a listán a kezébe. Fenn tudja. van, még az, amikor a legjobbat adják ki először, ez a nagyon ritka eset, de mondjuk anno az agave így vezette be bankszat a magyar piacra, hogy kiadták a legkevésbé vastag, és, és szerintem a legkirejebb könyvét a játékmestert, azt utána már mindent megvesznek. Aha. Jó, akkor van, amikor van logika. És van, amikor meg van logika, csak mi nem, nem ismerjük az, a részleteket más, más jellegű logika. De jó. kedves könyvesvilágban dolgozó hallgatók nem mondunk neveket, mi tudjuk, hogy kik vagytok kommentelni. <gül> <gül> tudjuk, hogy kik vagytok. Ez nagyszerű mondat. A következő is tök jól csatlakozik a következő hír itt. Margaret atwood az őrülete. Ez a gyűjtése? Hát Akkor a moskos nagy ezt hallgatók egyébként be, és, és, és, és rengeteg időt, többször eszembe jutott, hogy, hogy, hogy velünk is kicseszik, de, de hogy mennyire igényli a szerző azt, hogy, hogy, hogy a visszajelzést akkor kapja, amikor még él. Az, az, szóval nekem annyira hihetetlen, hogy, hogy persze nyilván a Virág irodalomtörténet számos olyan alkotót ismer, akik erre tettek magasívben, de most itt van a szemünk előtt egy híres ember, aki így cselekszik, és ez... ez 2014-ben adhatják csak azt az adott könyvét. 114. 2114 ben Igen, a 2114, így van. De nyilvánvalóan azonnal, ahogy eltávozik közülünk, és majd bemondjuk így a adás elején, mondjuk egy jó fél év, évre rá, majd az örökösök így megtalálják a lúpholt, hogy hogyan lehet kiadni sokkal hamarabb. Nem biztos, mert itt azért a norvégok kezéből kell a, a könyvet valahogyan. Lehet hogy. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Azt nem, arra nem emlékszem, hogy korábban olvastam ezt a hírt, hogy be is fogják rendesen betonozni a kéziratot, meg állítanak köré fegyveres őrt, vagy csak simán jól elrakják. Csak ugye digitális megőrzésnek az egyik problémája, hogy száz év múlva már nézik, hogy mi az a pont .x file, amit itt el elmentettünk. Ó, de nem úgy év... lesz szám. Hanem archiválós papírra kinyomtatják, elrakják egy fadobozba, ja, ja. és rá ráültetik Eriket, a svédet egy heklerunkó gép gép gépisztajjal. Jó hangzik. Következő, hogy... igen? Na mindig, ilyen furcsa az egész, hogy hogy, hogy ebbe a, a megőrzős sztoriba, ebbe a, az építsünk köré egy berakták az összes ilyen könyves romantikus húzást, ami, ami meg olyan picit a vittassá teszi. Lehet, lehet, hogy ennek a performance-nak egyébként, mert hogy ez egy művészeti aktus az egész, az is a része, hogy, hogy mi fog történni a halál után, és akkor majd elmondja a művész, hogy ezek is a terv részei voltak, amikor megostromolják a, a biztonsági örökök, meg lekenyerezik a pálinkás kenyér a kis kutyának, szóval majd ki tudja. Vagy lesz egy ilyen cica ruhába öltözött könyvkalóz, a lézerek között. Igen. Tűp, tűp, tűp, tűp, tűp, A következő viszont verses hír, és én csak átszkroloztam, de azt szűröm le belőle, hogy az a téma, hogy, hogy Mostanság nem fordítanak kortárs verseket magyarra, és hogy ez rossz-e. Igen, és nem is mostanítszik. Egyébként 2013-as csak most a kezembe, egy ismerősöm osztotta meg. És, és szoktunk panaszkodni. Én legalábbis be nem áll a szám, erről lehet panaszkodni, hogy nem fordítanak a regényeket magyarra, és hogy mennyire el vagyunk maradva, és hogy mikor jönnek már ki a kedvenceim, amikből már szétoztogattam több példát ismerősnek olvasni magyarul. És és ugye ehhez képest, ha most, gondoltam olyan gondoltam, hogy versből sokkal rosszabbul állunk valószínűleg. És, és itt a nyilatkozók alapján, egy magyar szikről van szó, tényleg ez van. És, és nehezebb és drágább műfaj, és kevesebb pénz van rá, és kevesebben fogják megvenni. Uh, ehhez képest a regényfordítás nem is tudjuk akkora feneketlen kútnak, vagy akkora reménytelen vállalkozásnak van rosszabb is. Gabi, erről kötelező neked is nyilatkozni. Ö, igen, gondolkodom, gondolkodom hogyan ö, nyilatkozzak úgy, hogy az méltó legyen az eddigi állandó vers téma Én meg vagyok letve, de félig igen, félig nem, mert igen, tehát de olyan rövidek ezek a szövegek, hogy szerintem az emberek ö, ön ö, szívesen nekifutnak és saját ö, versfordításokat készítenek, és ö, én is olvastam már ismerőseimnek ö, saját versfordítását. Persze az ember szereti, hogyha ha és az ismerőséről tudja, hogy ő, ő, ő egy igényes fordító függetlenül attól, hogy most örömből vagy pedig pénzért teszi meg azt. Még szerintem van neten azért van egy pár ilyen rettenet. Illetve eszembe itt az a Babel Web antológia, amit szerintem párszor már a Facebookos csoportban linkeltünk, és ahol a különböző fordításokat és az eredeti nyelvi szövegeket osztják meg. Van magyarról különböző nyelvekre, és akkor ezt itt be fogom vágni nektek, hogy kukkolázzatok benne, hogy tehát vannak erre projekt, hogy ezeket a szövegeket minél jobban eljutassák a, az olvasóhoz. Lehet, hogy csak kicsit kell már finomítani a Google Translate-en, és akkor minden automatikus lesz. Ha. Erre annyira nem mondok most semmit. Aha. Inkább mondom azt, hogy elkezdett fújni a szél, ahol ülök a a Masszolidnak kertjébe, úgyhogy mostan az a sugárzunk az adással együtt, ilyen lehulló falevelek hangját is. Ó, egyébként itt is, itt is beindult az ősz, most már csak 29 fok volt ma. Micsoda pokol lehet? Itt meg sírnak, tehát igazából <gül> teljesen össze, össze, áll, össze. És, az és össze akkor a versektől eljutunk meg a. Ja, igen, ezt a hírt azért hoztam, azért dobnám be, mert a egy fél évvel ezelőtt talán most csak hasraütve mondtam egy dátumot én hoztam szóba ezt a könyvmecénás oldalt ahol egy másik antológiát lehetett támogatni és beszélgettünk arról hogy, hogy ez egészen borsos tehát 4000 forint a kötet mindenféle kortárs szerző máséje van benne szép az illusztrációja egy ránézésre amit lát az ember belőle és, és megjelent a kötet itt szerepel az oldalon, hogy, hogy hányan támogatták, tehát úgy néz ki a dolog, hogy, hogy, hogy nem arra várnak, hogy összedobja a világ a könyvben-e az árat, hanem, hanem, hogy valamennyi pénzt azok adjanak bele, akik már biztosan meg fogják venni, tehát, hogy előre meglegyenek az olvasók, és azt nem hogy mi a többi pénz megszerzés metódusa, de, de ez így mindenképpen érdekes, és már ott is van fent a következő könyv, ami szintén 4000 forint, és óvodások, kalendárium a teljesen jó ö, kortás, illetve nem csak kortárs szerzők verseivel. Azt nézem, ezt a mese 116 személy támogatta. Igen. Egész sok. Igen, az már az, az több, mint az ismerősok jellemzően. Ez, ez mindenképpen pozitív, mert... Különleg azt, hogy van folyamat, tehát hogy, hogy, hogy akkor, amikor ez szóba került, akkor én mondtam is, hogy milyen drágák a szép könyvek tehát amik igényesen vannak illusztrálva, és komoly munka van a figyelé létrehozásban. Mondjuk az érdekes, mert itt megoldalt az van, hogy 126 személy, hogyha a... Gyaró musztának. Igen, igen, lehet, hogyha tovább kattintgatunk, akkor sikerül növelni ezt a számot. Egy millió nem es egy támogatást. Nem én lájkot nem magad. Nem tudom, minden esetre szur én szurkolok nekik, és várom, hogy mik jönnek még ki, és érdekel ez a könyv. De nem Hamarosan légy az Mondom, nem tudom, mert uh -huh. jó kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy jó könyv az, az mennyit ért. nekem mondjuk főleg a verses kötet az most lehet, hogy praktikusabb, mert sok verset kell majd tudnom. Hogy, le, hogy szórakoztassam a kis közönséget. <gül> Na, aztán következő meg a külkemény üzleti botrány téma. Ádám, téged gyanítalak mögötte? Csak az egyik voltam én, de azért a, az aktualitást ezt tudom mesélni. Valamiért úgy alakult, hogy mi a hármas foglalkozunk a magyar könyvbarnak az állapotával és különös tekintettel a, az Alexandra-nek a hogy létével. És nagyon úgy tűnik, hogy ezen a héten a Libri Shopline csapat, meg mellettük a publiókiadó, közölte a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületével, ami egy 300 éves, már már múltra visszatekintő szervezet, hogy akkor hát, hogy eddig nem csináltak semmit ebben az ügyben, akkor most ők kilépnének mászori. Ami izgalmas, mert, mert eddig úgy mindenki a nebeszínkról, hát a kifizetik állásponton volt, hogy a róla, mert nem lehet, vagy nebeszínk, mert túszul vagyunk, vagy vagy megölik a macskánkat, vagy bármi hasonló történik, és, és mint hogyha elkezdene kitörni ez a botány úgy istenesen. És arról az Alexanderről beszélünk, ami tényleg milliárdok felettül, amik vagy megvannak, vagy nem. Hmm. És már jönnek is érted az autóval, úgy hallatszik a háttérben. Igen, ez pedig ennyit a csendes belvárosról, ugyanakkor érdekes, és nem tudom, hogy látjátok ezt Alexan, de hát engem egyre jobban érdekel, hogy, hogy mi lesz itt, és, és fognak egymást könyvések robbangatni az utcán, vagy, vagy, vagy megvan ez a pénz, vagy magával viszi a teljes magyar könyvipart, amitől mindenki fél, hogy, hogy egyszer bedül, egyszer kimondják, hogy az, az tényleg eltáncolták azt a lóvét, és akkor vége. Hát, és majd a hanvaiból valami egészen más, de ugyanilyen korrupt cég fog kialakulni. Tehát persze ennek az a másik fele, hogy a, a Libri Shopline az, az emberarcú nagy terjesztő bolttal a rendelkező tőkét is maga mögött tudó csapat, tehát az a... őket sem szereti mindenki. Csak ők fizetnek. Aha. Érdekes lesz, mire visszatérek, mit találok otthon a könyvesbolt helyén. Ha más nem, akkor egy kínaik ajánl. Tehát abból <gül> Aztán a másik dolog, ami viszont működik, nem tudom, néztétek el, ugye bejelentettek új Kindle olvasókat. Többek között így a, az i-ink e termékvonat is tovább vitték egy ilyen luxi irányba ez a Kindle Voyager nevű eszköz. Még, még szebb, még nagyobb felbontású, még fényesebb, de tovább Igen, is e ink felülettel. Való furcsa, hogy beleszaladtak ebbe a még nagyobb felbontás dologba. Vagy én vagyok igénytelen, vagy soha nem hiányzott igazából az, hogy még tovább növeljék a Kindle-nek. De látta, de az a kérdés. Mert, mert lehet, de, hogy egyszerűen esztétikai örömet okoz, hogy annyira papírszerű. De élőben még nem láttam, és majd egy egymás mellére kettőt, akkor fog ezt kiderülni. Amikor a legutolsó ilyen egy egymás mellé az addigra összegyűlt 5 vagy 6 generációnyit indult, akkor nem volt feltűnő. Látszott, ki lehetett mutatni laboratóriumi körülmények között, de nem az volt a lényeg. De erre a voyager azért kíváncsi vagyok, még hogyha vicces is az, hogy, hogy drágult. Igen, Ilyen meg dünn... a másik dolog, hogy nyilván a, a napfényben strandon olvasásra még mindig sokkal alkalmasabb az ínk, mint, mint ezek a tabletek, amiket amúgy használunk, de nekem a másik érvem a, az olcsó Kindle ínk eszköz felé az volt, hogy ott lehet hagyni a törűköződön, és nem, nem omlik össze az életet, hogyha amíg bemész a vízbe, valaki ellopja, meg hát el se lopják, mert minek. De, tehát hogyha nem is olcsóbb ez az eszköz, sőt, azon az áron, mint a Voyager, lehet Amazonos tabletet is bevásárolni. Tehát így, így, én is furcsálom az árazását, De a fő kérdés, hogy van-e még ilyen, céleszköznek létjogosultsága. Nyilvánvalóan, aki így a, próbálja egyszerűsíteni az életét, és mondjuk nem akarja Facebookot, meg a Twittert, meg a, a céges levelezést látni a olvasás közben, akkor jobban jár egy, egy abszolút céleszközzel. De, de azért, nem tudom, én például utazáskor most már egyre kevesebb dolgot viszek magammal, és biztos, hogy nem fogok egy kindölt meg a tabletet Biztos, hogy van, mert a többi eszköz még mindig nem tudja azt, de ez még talán az én becsípődésem, hogy nem kell figyelni az akkumulátor szintre. Uh -huh. Annyira kevés olyan dolog van, ami békén hogy ezzel. Aztán persze akkor annál nagyobbat kopan amikor egyszer lemerült tényleg a hónap végén. Aha. De, de hogy könyvszerűen viselkedik, a tabletek meg nem? Hát egy egy jobb minőségű tablet. Mint az iPad, de nem csak kizárólag az. Tehát annyi órát bír, hogy hogy azért hetente párszor, mit tudom, egyszer-kétszer rakja az ember töltőre, és akkor az az előny is meg, hogy azért tudod, hogy hol van a töltője, míg a Kindle esetében olyan ritkán veszed elő, hogy keresni kell mindig azt a fajta USB-konnektort nekem. Nekem meg pont az, mint az összes telefonon van. Ja. <laughs> de nem, nem, nem. hoztan elvisel, elvitatkozhatunk egyes cégek szabványokozoló hozzállásen. <gül> Jaj, ja, szóval nagyon érdekes, és én, én kérdezték Twitteren hallgatók, hogy akkor most veszek-e ismervén, hogy milyen gyenge az önkontrollom az ilyen dolgokban. Én, én, én most nem tervezek ebből újat venni, de azt elbírom képzelni, hogy így látván a, a papírszerűségét, és hogy milyen szép így el, elgyengülök, de én nekem annyira most már így összeállt, hogy az iPad való ilyesmi tartalomfogyasztása, hogy nagyon jó élmény kell ahhoz, hogy, hogy még, még egy készüléket vigyek magammal. Viszont uh, arról még nem beszéltünk, hogy mint hogy most már a, a sima kindertásban is benne lenne a fény. Jól emlékszem én erre? Hát amit most árusítanak, akkor van az a Kindle white, meg ez a Voyage, nem tudom, hogy a, a az abszolút legegyszerűbb Kindle az most nem a paper white. -e. Nem, nincsen beépített fény, bocsánat, a legegyszerűbb kindle Akkor azt még nem kaptam meg, csak az érintő képernyőt, amit viszont igen. Igen. Viszont az 79 dollár, illetve hogyha a reklám nélkül veszük, ahogy az ember kütyült vesz, hiszem, akkor 99 dollár, ez még mindig nem ér rossz biznisz. Mondjuk a reklámoknak az az előny, hogy általában a könyveket reklámoznak, amit megkívánunk, tehát én, én ne, nem, nem érzem egy ilyen, tehát ne, nem ilyen háztartási tisztítószer reklámokat szokott felszolgálni az, az olvasó, is, és kifejezetten nem zavaró nekem. Ja, nem is a zavarósága, inkább az a, az a tény, hogy az amerikai akciók egy része például nem érhető el. Magyarországon pedig nincsen special Innen Innentek ez vagy dühít, vagy... <laughs> Vagy csak az akciókról szól. Jogos, jogos. Na, de akkor... Ja, igen, még, még van egy olvasói, hallgatói visszajelzés. Olvasással kapcsolatban. Igen, az összekapcsolatban. Megkérném a Gabit, hogy ismertesse. Én, én nem hallom Ádámot, lehet, hogy azért, mert letemerted. Haló, haló, egy, kettő, három, négy, mindenki a vonalban de akkor Gabi, mondjad, hogy mit írt a jó, borkiának. mondom. Ne nevezzük jó. meg őt. Jó, bocsánat, akkor ez is a mi titkunk, hogy konkrétan pont az új Kindle kapcsán az elkönyves blogon a kommentekben szerepelt ez a mondat, és itt most próbálom ítézni pontosan, hogy az egybefüggő ötterjedelmi szövegek olvasása maga a retro. Na most a retro az azért még elég jól el tud működni különböző területeken. Kérdés, hogy itt a, a, a könyvfogyasztásban mennyire működik, de eszembe jutott az a másik hír, ami meg végigfutott a neten egy hete, hogy, hogy az Elemúra az meg most megírta a háború és béke, és a béke és háború köteteket, leg legalábbis kétszeresét a torztai regénynek. Szóval, hogy, hogy én úgy látom, hogy vannak ellenkező tendenciák. Tehát amit az a klasszikus tétel, amit már többször felhoztatok, hogy egy könyv egy ilyen könyv az már nem egy másik ilyen könyvben versenyezik, hanem az Angry Birds, a Candy Crush Saga jelenleg. Vaison, meg ezekkel a kis mikro mikroidőtörtésekkel, ez, ez egyrészt igaz, és viszont... Szerintem meg virágzik a, a, a barami nagy terjedelmű ö, szöveg ö, működtetés. A trónokharca, meg a... mit tudom, tehát egy csomó Mind, ilyen. mondok ilyen. majd másik példát, mikor rám kerül a szor. Oké. Okay. Szóval, hogy így, hogy így bent akarják tartani abban a világban a szerzők a kedves olvasót, és, és folyamatosan teremtik köré a sztorikat, hogy mindig ott tartsák. Ott tehát egy kérdés, hogy egy... Ö, én nem látom ezt annyira retrónak, hanem inkább ketté válik az olvasási ö, szokás, és akkor maximum az ember így vált az agyában, hogy én most a, a szarakodok a, a tabletán, vagy pedig elgondolok a hosszan olvasni. Így van, meg ott van a kedvenc Longreads szolgáltatásainknak a halmaza, ugye a longreads.com, meg a Kindle Singles, meg Ádám, mi az, amit te szoktál még emlegetni ilyen? Azonnal visszacsoktam. Száz oldal körül, szóval, hogy az ember már a sok ilyen basszfédes, vicces képekkel szemben direkt inkább egy valamiféle mélyebb olvasás mint keres, még akkor is, ha nem regény, hanem ha csak cikk témában. Szóval, uh -huh. én, én, nekem, én, én nekem úgy tűnik, hogy, hogy éppen hogy jön vissza egy picit. És amúgy az a megfigyelőséget, hogy yeah. nagy az emberek szeretik megosztani Facebookon, hogyha olvastak valamit. Uh -huh. A G 44 most uh -huh. mostanában két-három olyan nagy, hosszan megírt uh, Istenként majd felbehagyják hosszúságú anyaga, amit aztán láttam visszajönni ismerősöktől, hogy hagyhogy Isten, mit olvastam, ezt nézzétek. És ugye min tehát... minél könnyebben lehet ezt a Kindle olvasódra juttatni, annál jobb, tehát itt viszont tényleg fontos, hogy azt már a weboldalon elolvasni, iszonyatos önuralom, az egyértelmű, még a telefonon is az egyéb reklámok, meg e-mailek, meg az, az ember Twitter reflexe miatt. De, de hogyha tényleg rákerül az olvasóra, akkor nagyon megéri odaadni ezt az időt. De Gabi, mit olvastál te enne, ebből a szempontból? Én, én félikvendik voltam retro, mert... Uh... Két könyvet olvastam, és egyik sem volt igazán nagyon hosszú. Nem tudom, hogy akkor ez most minek számít. De annyiban, viszont mind a kettő közös jegyeket mutat fel, hogy elcseszett családi életekről szól, vagy elcseszett sorsokról, tehát nagyszerű két heten volt tényleg. Az egyik könyv az a Claudia Pinheiro, én így mondom ki a nevét lehet velem vitatkozni, Szívecskét című kötete, ez az Argentinában állítólag egészen népszerű és ismert könyv, első magyarul megjelent könyve, ami egy nagyon különös, furcsa lélektani krimi vagy bűnregénynek lehetne nevezni, mert már alapszituáció az, hogy Inés a 40-es háziasszony, aki igazából jól el van Hát, háztartásban csinos, megvan a férje, van egy lánya, viszonylag üres fejű teremtés, hisz abban, hogy az ő, ő családjuk az így működik. Egyszer csak egy ilyen gyanús levélkét tanál a férje táskájában, és, és hát utána szagnászik, és nagyon úgy néz ki, hogy van valaki a férinek, És rögtön az első, első ilyen kiderülés után Ines követi a a férjet, egy véletlen telefonhívás kapcsán kiderül, hogy rögtön valami randevú is lesz aznap este, követi a férjet és végignézi, hogy egy fiatal hölgyel, ráadásul a fér titkárnőjével szóváltásba keveredik Ernesto és hát olyan olyan e, szerencsétlenül löki meg a hölgyet, hogy az bizony beveri a fejét egy tuskóba, és ott marad. E, és mindezt a történetet inyez, e, szavaival, e, az ő nézőpontjából ismerjük meg. És ez egy rettenetesen irritáló, üresfejű, borzalmas hölgy, mégis az ember így, így kaparja magát, röhög az egészen, mert végig azt hallgatom, hogy, hogy, hogy mennyire szereti ő Ernestót, és, és, és szívesen igazából segítene neki, oda menne és segítene, hogyan pakolja el azt a szerencsétlen titkárnő hullát a mellettük levő tóba, de hát nem akarja magát lebuktatni, viszont utána beletapos a gázba, ott hagyja a férjet, hogy otthon előkészítse a terepet, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehet megúszni Ernestónak ezt a bűnt. Hermesztóval hát persze alakulnak a dolgok, és mindez ez gyakorlatilag az első tíz oldal, az egyébként tényleg nem túl hosszú könyvből. Ez a kiindulási szituáció, megvan egy tettes, megvan az áldozat, megvan az irítárós idegesítő helyzet, és ezért nem arról szól, hogy most hogyan osztják meg egymással ö, a, bűnt, a bűnhődést, a, a, a lebukást, hanem innen kezdjen pényéről bonyolítani a szálakat, ö, Persze mindezt ínyes szemszögéből keresztül, és, és, és az érdekességet az adja még, hogy a, a kis story vagyis hát a mesét mesé meg megszakítják különböző nyomozati anyagok, amelyek nagyon ügyesen úgy vannak elhelyezve, hogy ha bár az kiderül, hogy rendőrségi ügy van már, de még nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, mi az, amit tud a rendőrség, mikor, honnan származnak ezek az anyagok, tehát időben most hol járunk. Hogy halad előre a sztori, úgy csatlakoznak hozzá ezek a, ezek a nyomozati anyagok, a, a, hogy, hogy egyre jobban árnyalják a képet. E, borzasztó idegesítő, szinte az összes szereplő ennek, ennek a könyvnek. E, és, és, és én azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy megérdemli nálam az év legidegesítőbb kötetét, tehát nehéz, nehéz azt mondani, hogy jó szívvel ajánlom, de mindeközben nem tudom, hogy nektek van-e ilyen élményetek, akár film, akár könyv, akár más kapcsán, hogy, hogy, hogy valahogy élvezettel vetitek bele magatokat abban, hogy... hogy, hogy hogy dühítő figurák bénáznak, hülyeséget csinálnak, nem szimpatikusak, rosszak, konaszak. Ez gyakorlatilag minden tévésorozat jelenleg. <sítható> Olyan. Zsángel volt ilyen, ahol effektíve rossz emberek próbáltak egymással úgy kicseszni, hogy egyiknek sem voltam, de úgy kiindulzzák egymást mindjárt Aha. a ü, És ü, itt annyi, annyi az elnyomás, hogy azért van tehát, van, hogyha teljes tiszta uh, állatkerti gyülekezet lenne az egész akkor, akkor talán nem, nem kapcsolódna olyan erősen az ember hozzá de itt van egy olyan pont amit tényleg nem spoilerzak el ami miatt, tehát van valami érték ami elveszik közben vagy, vagy van valami, ami megsérül és, és én az olvasó fontosnak tartom és, és, és én óvnám vigyáznék rá tehát nem tudom hogy ez a Gangorban hogy szerepel de itt, itt van valami, ami, ami hát talán megussza az talán nem egy, egy, de így jól berántja a hölgy az embert. Egyébként tehát nagyon kellemes idegeskedést okozott ez a könyv, de nem tudom, hogy, hogy mindenkinek ajánlom meg, vagy, vagy, vagy válassza az, aki az ilyen, ki, ilyen történetekre fel van készülve, egyébként, mint Krimi. Egészen jól működött, bár, bár az az idegesítő momentum is megvolt, hogy ez a szegény ingyenes, ugye mint Hastings kapitány, még nem tudta azt, amit már porró és a kedves olvasók is tudtak már rég, de hát az a szegény hülye Hustings, hát nem igaz, hogy nem esik le neki, és, és nehéz ne, ez is idegesített hogy nem hiszem el, hogy nem vesz észre, ott van a nyuszi mögött a farkas a Babscience-ban, szóval nem, nehéz, nehéz könyv volt. <gül> és utána elővettem Douglas Coupland, vagy Kaplan, nem tudom hogyan, ejti a nevét, a Rágó tolvaj című kötetét, és ezt a szerzőt én, én annak idején azért vettem fel a listámra, mert még egy ö, hallgatónk Tani említette őt meg, és mint ö, úgy, úgy hivatkozott rá, nem tudom, hogy emlékszeledani még, hogy, hogy megjegyeztem, hogy ez valami olyan, olyan könyveket ír, ez a fickó, érdemes ö, el, elolvasni, azt mondom, hogy de nem ez a fő művel, amiben így mondhatni berebbant, és, és a köztudatba illetve letette a valami újat, valami olyasmit, ami miatt mindenki megjegyzi a nevét, az X generáció az a, az a könyv, ami hozzáköthető, de ez a könyve került a kezembe gyorsan, és hát uh, itt is uh, nem azt mondom, hogy idegesítő emberek, de idegesítő dolgokat csinálnak. Uh, Roger 43 éves uh, fisco, fiatal, fiatal ember. Épp a következő szavam az öreg. Lett volna nagyon fiatal, is engem ez is gyújített, ugye már nem vagyok túlságosan messze ettől az életkortól, és de ő öregnek érzi magát, és öreg is válik azért, mert egy irodaszer nagykereskedésben dolgozik, ahol ilyen árus és a felelet, ugye már melyik sorok tartoznak hozzá, és mindenki más ilyen fiatalabb ember, akinek ez ilyen lébecolás vagy, vagy doppantás lehetőségű az, aki ott a legidősebb. Alkesz, nagyon nehezen indul el a reggele, a családja szétcsúszott, ezt, ezeket tudjuk meg, és, és írogat a, a naplójába, amelyben egyszer csak megjelennek más bejegyzések is. Úgy néz ki, hogy a helyi egyik, egyik kollégája, Brittany, aki egy, egy halott lánynak titulálják, mert vakolja az arcát, aztán ilyen gótikusan kisminkeli magát, és fekete ruhákban jár, plusz bejegyzéseket írogat, és elindul egy ilyen párbeszéd kettőjük között. Egyik sem érzi magát rohadtul, Jól, nem nemhogy jól, se a bőrében, és, és esik szét körülöttük a család, a világ, de valahogy egymást talán elkezdenek beszélgetni, és hát ez ugye elég szomorúan, szomorúan hangzik, de, de, de a szerzőben valami is és, és vicces, és, és nem, nem édes, mert nem az édes a jó szóra, de nagyon-nagyon de, de szerethető a ki. Egyrészt kapásban úgy indul a napló, hogy, hogy Roger írja a saját bejegyzéseit, aztán egyszer csak megjelenik a egy, egy bejegyzése, ami után szerepel egy újabb britani bejegyzés, mert nem emelő, de szerepel, hogy ezúttal az igazi. Tehát kiderül, hogy Douglas vagy Roger egy, egy fikciót írt. Mm -hmm. lebritanniról, és én mondtad, hogy elmosodok azt, hogy most akkor biztos, hogy igazi az a kír, és, és, és Rogernek van egy álma, hogy ő regényt kezd írni, és ebben a naplóban is kezdi ezt a regényt, aminek a tavaly a címe, és a van szerel maga a regény gyakorlatilag az elejétől a végéig, szépen apránként leadva. A regény kísértetjesen hasonlít számomra, nem félünk, című ö, drámára, ahol az idősebb házaspár meghívja a fiatal házaspärt, és, és, a, és a szétcsúszott házasság véres veszekedését, ö, be vonják be ezt a fiatalpárt, Elizabeth Taylor, stb, stb. stb. Tehát, aki ismeri a filmet, abban biztos, hogy az most azonnal felrémlet. És abban a regényben és szerepel egy regény, amely viszont nem másról szól, mint egy alkesz figuráról, aki egy nagy nagykereskedésben dolgozik. Tehát Douglas Kaplan egy csomó mindennel úgy játszik, olyan labdákat dobál fel, hogy mi a valóság, mi a regény, a regényben hol van hely a regénynek, és, és ebben hogyan, hogyan jelenik meg az a szerző valósága, hogy a gondolkodtam, hogy ő mennyi ideig dolgozott az író nagykertben, illetve ezek a, a, mint a New York trilógia játéka jutott eszembe, ahol ugyanez a kiír, kítés, és, és, és, és hogy milyen hatalma van az írónak a, a karaktere felett, vagy a karakternek az író felett, és hogy ezek az egzisztenciális kérdések, ezek hogyan alakulnak, az, az, az, az ebben a könyvben is szuperül megjelenik, csak egy másik stílusban. Hát ez a Kaplan olyan mondatokat ír le, hogy, hogy így, én nekem így repesett a lelkem, uh, mit tudom én, hogy az egyik szereplő, azt mondja egy, egy, egy ilyen irodistáról, hogy, hogy a feje olyan volt, mint egy skót réten talált kő, és ezen pár szó rögtön egy ilyen, egy ilyen nagyon karakteres arcot jelenít meg, De többször így emlékeznek a szereplők különböző ötleteken, amelyek önmagukban csodálatosak. Például a Brittani egyszer elmegy a könyvtárba, és több száz könyvet kivesz, és mindegyiknek levásolja az utolsó oldalát, és megnézi, hogy mi a közös bennük, és nem levem le a point, hogy milyen közöset talál bennük, de ez is elképesztő uh, történet. Szóval nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a szerzőre, és, és kíváncsian fogom olvasni a többi kötetét is. Wow, jól hangzik. Hát az én első könyvem az nem hangzik ennyire jó. ugye már korábbi epizódon beszéltünk erről az Outlander nevű sorozatról, a TV sorozat most indul beőle újra, így a könyvet is kiadták, illetve olcsó hozzá lehet ütni az Amazonon, és már kialakult a fejembe a jó sztori, hogy akkor majd elolvasom a regényt, és összehasonlítom a TV sorozattal és akkor ebből lehet majd beszélni ezekről a dolgokról a könyvelején voltam, amikor legutóbb beszéltünk róla, és akkor még nagyon lelkes voltam, ugye időutazás van benne, történelmi regény, nagyon jól olvasható, tök jól kezdődik minden. Most sikerült még így a két hét alatt befejezni a könyvet, de már gondolkodom rajta, hogy nem, nem is fogom befejezni, mert így a, az első lelkesedés után ez egy ilyen hát teljesen standard softpornó, ilyen, ilyen női regény alakul, sajnos akár. Jaj! Jaj de jó, hogy nem vettem meg, köszönjél, hogy Elnézést, aki miattam befektetett a 650 oldalas regénybe, de mondjuk, akinek pont a, az ilyen standard, soft pornó női regény, annak viszont nagyon tudom ajánlani. Ugye gyakorlatilag a, a köré csoportosulnak a feje, fejezetek, hogy Mit tudom, mi most a réten, meg a, a, a, a fogadóba, hogyan szeretkeznek, illetve teszi magáv, magáévá a nagy darab skót fiatalsátsz, ugye az időutazó hölgyet. Tehát így teljesen ilyen. <gül> azt el tudtam volna fogadni, hogy, hogy, oké, okay, maradunk ebben a, az idősávban, és akkor a skót történelmet megismerjük, meg érdekes jogok történnek, de annyira ebbe az irányba megy el a könyv. Tehát igazából így a, nem is tudom, hogy a 300 x oldalon járok, és azért már, nem tudom, a 10-15. aktusnál már kezdett gyanúslani, hogy akkor ez már innentől így lesz. Az, azok a nagyon klasszikus facebookos nyárlós fotók. más kódba. Igen. <gül> igen, igen. És, és tényleg, tehát így, így a bizonyos szempontból nyilván egészséges az embernek így megismerni, hogy, hogy, hogy mik, mik azok a helyzetek, meg, meg mik azok a, az érzések, meg gondolatok, amik, amik a nők számára szexuálisan izgatóak és romantikusak egyben, de ugyanakkor kicsit kényelmetlenül érzem magam, és egyáltalán nem ragad el a az olvasás öröme sem közben, és, és nem, nem hiszem, hogy ez be fogom tudni fejezni. Úgyhogy ha hallgatók között van, van, aki jobban ezen a területen otthon van, és végigolvasta a könyvet, akkor szívesen várok egy Miről szólt a második fele, és mi a vége című dolgot. Ugyanis el jött eladó. <laughs> és nincs alatta semmi. <laughs> a, a másik könyv, az sokkal-sokkal jobb lesz, hála Isten. Ugye a hét elején Sánkhájban jártam, és ott van az egyik nagyon-nagyon-nagyon kedves ügyfelem, az IDO nevű cégnek is dolgozunk, akik erről a Design Thinking nevű ilyen kreatív process módszertanról is nagyon híresek, illetve van, van ez a David Kelly nevű vezetője ennek a cégnek, meg a testvére a Tom Kelly, akik mindenféle jó ö, ugye iskolát is hoztak már létre a Stanfordon tervezés és kreatív gondolkodás és innováció kapcsán, meg hát ugye ennek az IDO-nak ott van az innováció menedzsment platformja, amiben nagyon sokat dolgoztunk mi is a, a, a cégemmel, tehát én nagyon kötődöm is hozzájuk, meg kedvenc ügyfelek, meg mindig inspiratív mikor az irodájukba járok, tehát abszolút ez a Uh, ízlésesen megcsinált, de ugyanakkor műhelyszerű, kreatív space, ahol mindenféle ilyen faforgács, meg 3D nyomtatott prototípusok vannak szét a, a szép dizájntárgy körül. És uh, most, mikor voltunk náluk, meghívtak bennünket, pénteken lett volna egy ilyen bemutató, ahol David Kelly is személyesen ott lett volna, de akkor már nem voltunk sajnos shanghai -ba. Viszont így hirtelen felindulásban megvettem a könyvet, amit ott be akartak mutatni, illetve be is mutattak, csak nem nekem. Az a cím, hogy Creative Confidence Unleashing the Creative Potential Within Us All. Most ez egy nagyon-nagyon bullshit, ilyen self-help könyvnek hangzik. Nem véletlen. Van egy kicsi ilyen, olyan íze az egésznek, hogy egy ilyen unatkozó office worker, vagy aki csak gyártja a, a reportokat, és, és nem érzi jól magát a munkahelyén, és akkor megveszel egy ilyet, és kicsit inspirál arra, hogy hogyan tudsz a saját, vagy a saját környezetedben, munkakörödben munka valami kreatívabbat csinálni, vagy kilépni belőle. Tehát van egyfajta ilyen, most már ebből a, a könyvben nagyon sokat adtak el, ugye ebből a, hogyan, hogyan ne unjuk a munkánkat témából, de ez a könyv azért eléggé jól így tartalmaz ez a design thinking körüli alapokat, hogy oké, okay, hogy, hogy szeretnél valami kreatív munkavégzést, de mik azok a praktikus lépések, Euh, ami ezt meg, megvalósíthatóvá teszik számodra. És akkor van szó benne arról, hogy hogyan lehet inspirációt találni módszeresen, nem, nem a múzsára várra, várva, hogyan lehet apró lépésekbe ugye kis prototípusokkal euh, tesztelhető dolgot csinálni belőle, hogyan lehet több, euh, tehát hogyan lehet kollaboratív módon dolgozni, és hát ami nagyon fontos az ő módszertanukban ugye az empátia, hogy hogyan lehet minél inkább megismerni ugye a, a, a szolgáltatásodnak, vagy a termékednek a felhasználóját, és azokat az élethelyzeteket, ahova az az adott termék, amin dolgozol, bekerül. Tehát de, amellett, hogy van egy picit ilyen self-help érzete, ilyen más színnel kielőtt kulcs mondatokkal, de azért, azért valós, valós tartalom is van benne, és így nagyon szerethető könyv, és gyorsan el lehet olvasni. És természetesen tele van ezekkel a szokásos esettanulmányokkal, amik, amiket úgy szerettünk. Én nekem egyedül az nem tetszett benne, hogy talán kettő olyan esettanulmány is volt, ami más ilyen self-help book kapcsán, és a mostanság a kezembe került, és én azt egy kicsit intellektuális lustaságnak tartom hogy újra feldolgozni ugyanazt a, a case amit már amit már más is úgy, úgy hazudott be egy picit. De, de ettől függetlenül én, én azt javaslom, hogy hogy aki egyáltalán gondolkodik ezzel, hogy mit tudna jobban csinálni a saját munkájában, érdemes elolvasni 200 akárhány oldal, és ha más nem, egy kicsit lendületet, meg hangulatot ad ahhoz, hogy a, a, az ember meg, megmerje hozni lépéseket. És én például abszolút tőlük tanultam olyan dolgot még így a, a, a korábbi együtt munka során, hogy, hogy teljesen normális dolog ilyen, akár szoftverfejlesztésben is ilyen papír prototípusokat használni, és nemrég saját projekt, céges projekt kapcsán is ügyféle ellőttem el, ezt, és abszolút ilyen pozitív uh, eredménnyel járt a dolog, és nagyon jó játékosan lehet bevonni az ügyfelet is ezekbe a dolgokba. Ugye mi így a, az IT szakmában nagyon hajlamosak vagyunk így uh, eléggé szárazan a, a, a saját ilyen, rendszer szintű gondolkodásunkba bele, belevonni az ügyfelet, és, és nagyon konkrét dolgokról beszélni, és tök jó ezekkel a játékos eszközökkel egy kicsit emberi tenni ezt a, ezt a fajta folyamatot. Pont. A király jó, amit mondtad, jó eszközöket találni, annyira király. Így van. Feladatokat meg lehet oldani szokásos módon is, csak azok jelenleg együtt tanulamassá válnak. Na, én ehhez képest közepesen jó könyvet hoztam. Uh, Annul nagyon sokat lelkendeztem, ahogy emlékszem, a Murr a A Shambling Guide of New York City című uh, könyvén, ami egy ilyen nagyon aktív podcastoló, írás, oktató, stb. stb. nőnek a... Hát azt hiszem városi fantázia volt leginkább az, ami arról szólt, hogy egy uh, Kirúgott, és mivel a magánéleti, főnökös, feleséges ügy miatt kirúgott, ezért hát munkát nagyon nem találó szerkesztő vetődik bele abban a, abba, abba a mágikus világba, abban a mágikus világban, ami ott van a, a normális emberek mellett, és ott lesz egy szörnyeknek, vagy varázslények, hogy hogy hívjuk ezeket normálisan, politikailag korrekten, mindegyis. is szörnyeknek a, az útikönyvírója, az egyik fülnök egy vámpír, és, és az még a legkevésbé izgalmas a csapatból. És aztán nyugorban természetesen elkezd valami tombolni, és ki kell nyomozni nekik, mert, mert bele ebbe a sztoriba. De ugye általában ez a könyvkiadós, plusz varázsos, plusz városos dolog, ez nagyon működött az első körténetben, úgyhogy én hatalmas lendületet vetettem magam neki a másodiknak, amikor rájöttem, hogy, hogy egyáltalán ez létezik mert az Amazon valamiért nem szólt, hogy, hogy van. És ennek a másik pedig az a cím, hogy Ghost Train to New Orleans, ami azt írja, hogy itt egy újabb város, itt lehet játszani a, a lehetőségekkel, a helyi hagyományokkal, a helyi legendákkal, és majd felhúznak egy pontról a történet. És itt pont a történettel van a gond ebben a, ebben a könyvben, mert hogy nagyon vacak az ütemezése. Hol gyors, hol lassú, hol van idő New orleans hol van idő eladni ezt a vudós, kegyönös, konyhás, halottas mitológiát, hol nem. Ja, megtippelem, hogy van benne ilyen Big Band-ös temetési menet. Egy darab sem. Nem, úgy szóda lehet big pedig. Big Bend van, temetés nincs. Eleve kihangoskodik egy temetőbe, hát a legtöbb szelló vendég oda megy. <há> Uh, és vannak benne úgy tök jóltek, és el lehet olvasni ráadásul, nem, nem, nem egy rossz könyv, csak, csak annyira sokkal jobb lehetett volna. Ez a, az igazán zavaró benne. És, uh, és mindenki ellenére persze nagyon várom a harmadik öktet majd, hogy hát ha ott majd egyszer megint csak király lesz. Mert, uh, mert az, hogy egy, egy szörnyes könyv vég nem az van, hogy mindenki a Isten verte voldemort küldözi, és alig látunk valamit a világból, vagy nem sok ide van megmutatni a világot, a hogy egy ilyen sztori, ami nagy része a világban játszódik, és mellette van valami történet, ami, ami mentén végigfutnak ezen, az, az, az jó. Ez egy picit útik, egy picit benne van az, hogy el kell menni abba a fánkosboltba, ahova elment valószínűleg a Pierre Burden is, meg ahova elmennek a, az éppen most futó a sétben is, mert arról híres a város, meg van mellette három másik dolog, amit nem tudtál előre, meg, meg egy-két olyan folyamat, amit ezekre a rá lehet építeni. Uh, és persze a sorozat is alattak nekem egy sorozatot, megkövettem a Úgyhogy így. Jó, hát akkor ez egy ilyen vegyes, vegyes láda volt a képeti élményeinkkel. Jó. Egy kicsit igen, én azt tudom mondani, hogy ha valakit ez a Semling Guide, akkor az elsőnek a podcast verzióját, amit, amit maga az író olvas fel, szent van a blogján, be lehet rakni mosáshoz, vasaláshoz, mosogatáshoz, főzéshez. Közvetlen utánunk. Nagyjából a átadja. Bármánk, igen. Ezért az adás végén. <gül> Oké. Okay. Aki, aki rögtön belehallgat a végébe, nagy már úgy könyvet is. Hát, hogyha de... meg tudtuk volna csinálni technológiailag, akkor most átváltanánk automatikusan arra a számra a playlistben, de nem fogjuk tudni, úgyhogy csak a link. a link az marad, az pedig az adásnaplóba, akkor Na akkor sziasztok, A adásnaplónak ott találkozunk, és lehet az Outlandert kibeszélni. Valaki védje meg nekem, én azt kérném. Valószínűleg skótok lesznek nagy kardom. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!